Politică și delicatețe În coane, la dragon, la dragon! Hai, nu intri la aperitiv? Păi, nu e încă 12. Nu-i 12? Nu fi la al duminitale? E fără 4 cu ani iorgule. Poți-l adaie cu el de pământ. Uite, la al meu, 12, fixe, fără 20 cu Poftim, auzi el și pe al primării. Fixe, că doar el l-a reparat. Hai, bine! Cu ani iorgule. Și găsit să ne pare. Ia a găsit că au început să vină în oraș Candidația ai opoziție de pe la centru Și intriganți cum îi știm Poate pentru ca să spun alegătorilor Cum am mai spus unul în anul trecut Vedeți ordine cu primării? Uite așa merge și țara fraților Cu dumnealor liberalii Adică cu noi la cârmă Hai, intrăm, <laughs> intrăm, intrăm. Hai. Că Care un lipici pungașul ăsta de drăgan Ajunge să badă 12 Și să citești colo pe firmă Coloniale și delicatețe Ca să-ți lase gura apă Ei. Să vedem ce delicatesuri ai mai -se A de prin Sau din străinătate? <laughs> Ai noroc, ai noroc. Cine mai slăbea pe baietii? Acolo Acule, culeci. Bine. Pierbe o dată cei care baietii. <laughs> -nice, adică un suca gâtul și printre țambre si <ishing draw> ha da. ca găinile! Hai. Să trăiești nenei orgule, dar nu stai. Acolo și mânzule! și manzule. S-a o ceva delicatet, ce drăganie, da. ha? S-a se... luat norgul. nu m-a gustat, un verde de cuțit din să da limba. Așa era am primit-o. se trăiești pe limbă. O delicatet. Ia să o judecăm. Poftis, poftis. Ia să, ia să, ia să pentru că Fine, mm, Prima. Fine, Prima. Riva. <laughs> ia trimite-mi o porciuoară la masa mânzului. Și niște țuică că îmi binepii trei Vedeți, trei porcii murca masa loc Seorogă. Ia loc neneniorului și dumneata cu coare. Nu știu dacă noi îi dispunem masa de alături. A, da, pe noi, de ce? Deci, din cauza taravelor cu politica. Și Noi, liberali, dumneavoastră, conservatori. Pe noi, nimica, nu e nimic, nu e nimic, domnul Iorgoz, dumneavoastră la putere mâine, noi. Ei, vezi, vorba asta cu mâine nu prea cred eu. O mai fi și pui mâine. Ah, ah, ah, Acum intrăm ah, ah, în alegeri și o vedea. Sunt brânza pe expres, vă Dacă rog. Câte brânză ai comandat, nenei Iorgule? Dacă, a, ce ne-ai trimis aici, drăgare? Un vagon? Serviți că să aveți plăcere, nenei Iorgule. Ce rămâne dacă rămâne? pun pungașe că nu mai rămâne nimic. Asta, Asta e comersantist. Numai la București, la nu mai găzești și aduce el la... aici. Asta e totul. Că scrii pe firmă delicatețe, apoi să dai marfă pentru gusturi delicate. Ca pentru conservator, dacă nu vă supărați, domnule com Zic că mă bucur că l au dat marfa conservatoare. Păi cum vine asta, conservatoare? Dacă e adusă de drăgămin care e conservator, nu se cheamă că e conservatoare. E, numai la asta nu mă gândisem până acum. Că mănânc brânză conservatoare. Sir conservator? Cel conservator. Dar Clapon conservator? Vă rog, vă fă rog, fără clapon. Sau pastramă conservatoră? <laughs> ce ce? Tot ai dat cu conservator? Cum a zis să O face el pe conservatorul, dar pentru mine el e întâi și întâi, mare care... Cum Știi? vine asta că face pe conservatorul? Ne Ne-a vă rog, glumește-și conu, nu cred că o să mai glumească dacă o afla cu ei inchiriat tot rândul întâi de deasupra băcănii Lăsați, vă Ce-i cu am închiriat? Uite că mă faci curios! Cui, drăgani? Ce-i da, Nu e niciun mister, că dorește casele mele. Așa, jubăne, spunere, să-ți Ei, Ce mai ia la bara? Îl știți pe Costică, Drugescu, fost ministru da. de-al nostru. Da. da. E, poate ați auzit că da. candidează în opoziție contra dumneavoastră. Ce-i închiriat casa, drăgani? Vrea dumnealui să se așeze în oraș, pe tot timpul alegerilor. Oh. Cum, și-ai dat casa ciocoiului? Ei, tineri fără ciocoi. I-a luat și ar Șarvună. <laughs> Să-i o dai înapoi, să da dau înapoi, Coanei Iorgule, dar ce obrazeam? Obraze, neobraze, să-i dai arvuna apoi ciucuilor! E, fă, fă, fara ciucuilor! Să-i o dai apoi. O să fac una ca asta! Nu tot mai de un negustor de ei noștri să... Ah să avem, pardon, Coanei Iorgule, fără supărare, dar eu nu sunt de ei dumneavoastră, că doar bine știți. A te fără glumă, mă iertează, eu sunt conservator. Ești comerciant, nu conservator? Ba, sunt și comersant și conservator. Așa, A, A, așa, așa. A, bine, dragani, bine. O să te căiești, mă. Plata! Să ții minte că o să-ți muști mâinile! Plata! O să vezi dumneata ce urmează, că doar știi că până una alta noi liberale avem pâinea și cuțitul. <gătări> păi dacă e așa, domnilor, liberale, atunci să vă întreb și eu, ce să-mi faceți? Sunt conservator și gata. <gătări> eh, rămâi cu delicatețele dumneitale să ți le consum singur. Apoi păi nici așa, Care <gătări> să nu amesecăm am una cu alta, că dacă vreți să știți și eu am meu. Una-s delicatețele și auta politica, politica -i politica. Bravo, bravo, bravo, bravo jupâne. Poate vezi că domnii au cerut înăplata. Ați yeah. aveți ca și trei porții imburi, cu Iorgu. Așa. am cerut eu trei porții? n ați cerut, dar le-ați mâncat, cu Iorgu. Și tu ești conservator, o, braznicule. Eu plătesc ce-am cerut. Na, și ajungă-ți. Pungașilor! Mulțumim de compliment, Coane. Cu două porții fac eu cinste. Să vă fie de bine. <laughs> Cu ce facem? Mergem la șeful să ne sfătuim. Bine, dă La casele lui Cucu, ia cu Iancu Hai, alții. dă bice. Bice. Epa! Epa. Coniță? Coniță? Ce e Va Vă poftește domnul în birou. E cu cineva? Da, cu domnul Iorgu și cu... dai e dumnealor. Bine, viu. E, pardon, s la fie de la concierge, Își vei tot iarul la dacă... ce s-a întâmplat! Bună bonjour, domnilor! – Bonjour, scumpă amică! – Să să E un scandal, Uite, să-ți spui Am hotărât în comitet conuiancu și cu amicii prezenți de față, ca niciunul de-ai noștri, adică noi, liberalii votați din oraș, cu începere de azi să nu mai călcăm în băcănia lui dragan. Să nu mai... în băcănia lui dragan mai se poate, draga mea E chestie de obraz, Madame Zamfir. Cum mai de obraz? Da, de obraz de al nostru, doamnă, liberal Da, cum să nu intrăm la drăgând? Și suntem la București ca să avem mai multe băcănii de lux? Și de unde o să trăguim delicatețe? Ea. Din ha, ha, Asta nu se poate, Nu draga mea, că atunci când e vorba de politică, nu pasă de delicatețe. Politica e politică. O fi, ancule, dar eu când poftesc la icre negră, nimic nu o să mă presc să intru la dragam. Chiar dacă știi că a avut să-și închideze apartamentul de deasupra băcănii lui Costica Drugescu, care vine să candideze contra mea? Da, da, așa, așa, așa, da, da. da, da. A avut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 Bravo, bravo, dragă mea! Sunteți o adevărată soție, model! Soție de liberal! O adevărată mama gratilor! Liberală, dum! Și si acum, ne Iorgule, da. hai prin oraș să-i punem pe toți da. amicii politici să jure că nimeni nu mai calcă în lui Drăgan! Curat, maghierniță! Și-o lui drăgan. <fri>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 pare să nu văd vitrina. Bă, o să-mi fie acum frică de vitrina lui. Ia ia, ia ia, să vedem, ce delicatețe mai anunță că i-a venit azi, duminică. Parcă din adins a lipit coșcogea biletul pe geam, da. Ca să-mi... Da, lasă, de... lasă, nu mai citi cu ani, da, De ce să nu citesc? Icri moi prima, prima pe dracu, stricate. -mi. Da, de stricate. Stridii prospeți. În jur că moarte, Da, de moarte. Somonul, Durin. Pe dreapta, Derin. Vreau că de baltă. Da, de baltă. Și nu mai mă contrazice, domnule. Eu că sunt stricate, ne atacăți prima. Eu că sunt moarte, ne atacă vii. Eu că i de baltă, ne i derin. Păi așa vrei să-ți ții jurământul? Salut, salut, nu Iorcă! Salut! De ce ești așa supărat, ă? Eu? Supărat? Nu, no. doar discutam cu dumnealui. Eu ziceam că 6 sub 0, dumnealui că doar 4. Da, e... Chiar 7, domnul Iorcă, tocmai bine dau 3 ca fiate. Mai, nu intrați? Noi? Mai gândeam în, în țara Nu s-a putut să vă spună, așa Amicul. De două săptămâni nu s-a nu, e. Bine, Nu s-a am. Noi intră, dați-mi. Nu s-a am. Ia vine! vine, vine bine, bine, bine. Dar mai dai și 14 băieți. Ce e cu salamoaia ăla? Din urgență la noastră. Ura, jupunei. Să treci? Îl și pe al de Iorgu, Nu intră, dar dar nu numai, vedeți dumneavoastră. S-a jurat la liberalii că nu intră în prevalie. Însă eu să vă spun ceva la vânzare, nu se simte. Păi cum asta, Cu, Cum Cum se Exemplu. Să vedeți, tocmai spunea spunea și dumneavoastră, că acum am rămas aici numai de ai noștri, ca la club. Să vedeți, un moment. Bună ziua! Bună ziua! Ce poveste dumneavoastră? Câte parale, icrele moi? Dumneata, icre moi? Da, câte parale? Și cam câte ți-ar trebui, drăguță? Păi vreo două, trei chile. Așa, chiar două, trei, dar de unde ești, dumneata? De unde sunt, de unde nu sunt, câte parale? De dacă nu spui de unde ești, nu-ți dau. Icrele sunt arvunite de boieri. De care boieri? De domnul Costica Drujescu, dacă ții să știi. Și de dumnealor, pe care îi vezi la mes. Așa... Așa. Așa e. Atunci, bună ziua! Bună ziua, Dar de ce nu i-ai vândut Eh, Să vedeți! Spuneam că deși domnii liberal nu intră în prăvălie a, La vânzare, nici nu se simte Că lor ca să nu se lipsească de trufandale și delicatețele Pe care le găsesc doar la Drăgan Sireacu <laughs> Dar ca să nu-și calce nici jurământul trimit să târguiască pentru ei Fără a spune pentru cine a, da, Acolo Drăgan Sireacu nu-i pasă de strategie mă, că de e comerciant ca să vândă Dar cumpărătura este e cu cântec dar aia ne da, Adică da, cum cu cântec? Mi-a da. spus chiar Acu cu Conocostică Drujescu Că a aflat prin oamenii dumnealui că de seară mm. e masă mare la ei cu Zanfir. Așa? Aha. A, zice că le-a venit pe neașteptate șeful la mare al lor din capital. <gătă> păi asta cu icrile, miroas eu că cu lui Conu l-a trimis, că mai rar clientă ca dumnei. Pufticioasă nevoie mai. <gătă> Și ați spus că să? Da, că s-ar de boie. Atunci eu să mai intru? Intră și înceală, poate -po -po că dă. Da. Ouf, floai iar de boiezi. Ce, fără d-astea moi, se usucă pipota. <gântu -i> ia, ia, ia, ia ia s-ar să să mâna! sărut mâna mai culiță! Aici băcănia e mare! Ia, vezi, băiete, ce poftești tu Ce Ce mai băiecuță? Icre moi aveți? Vrea Icre moi, jopână. Aha, și dumneata vrei Icre moi? Păi... Atenție, că s-a dat păi... și baba la Icre negre. Aveți? Este. Cum dați o Oca? Nu vrei o tonă, Maică? Câte poftești la ei? Vreo <laughs> două, trei oca. Bine, să zicem, dar pentru cine, pentru dumneata? A, și unde mănânc eu dalea? Să mă ferească Dumnezeu. Eu postesc. Pentru boieri. Care boieri? nu spui. Aha. E, uite ce e mai că dacă nu spui, n-am icrit. Zău N-am? Fă-te mai încoa mai Sunt de la Conuiancu. Dar să nu care cumva să-i spui că-ți-am spus. Că mi-a spus să nu care va să spui. Așa, de la Conuiancu, hei, atunci spune lui Conuiancu, că pentru dumnealui le dau cu o sută de lei kilo. Oh, vai de mine, unde s-a mai pomenit? Mi-a spus să dau, dacă o fi la, o adică până la 28 de lei. Dacă-ți place, dacă nu, voi la dumneavoastră, m la mine. Dacă vrea să cumpere, să poftească cu cu aici, că ne noi. Așa mai. Așa mai E, bună, ziua. bună ziua! te ți bine, jupâne! Ori fii la putere liberarii, dar să nu se pune cu noi! E, că te credeți, dumneavoastră că n-au încercat să-mi facă în astea două săptămâni de când s-a supărat ca văcar pe sat? În șicane, peste șicane, la vaba, la acize, la drumul de fier, oriunde puteau să mă întârzie cu taxidurile de prospături ca să mi se strice marfa. Hai. Asta ne-a fost politica cu mine. Numai că și banul, siriacul și are politica lui. A -a -a. Și de când lumea umblă sireacul de bachiș și unge pe toți. A -a -a. Și pe vame, și pe acizari, și pe șefii de gări, trăilar largi lui pe turcu care l-a inventat întâi și întâi. Bine, și până, dar îți convine? Atâtea bachișuri nu scade din câștig. Deci eu le plătesc? Păi pentru cine le dau? Nu pentru dumnealor care îmi fac mizerii, da. Nu se pot lipsi de delicatețile mele. Aha, dar aici. Aici. Bună ziua! Iar uite, baiete ce povestești de O adroștie, băieți. Cine e asta? Nu l-am prea văzut pe aici. Ne? Cred că e un pârlit de implicate pe la poștă. Nu vezi ce flenderi ți de pe el pe gerul ăsta? <laughs> Băie, ia mai scoate capacul de la o putinică de icre. O fișă ăsta vreau trimis de la lui Zanfiră. Și... Bravo, Jupene. Pentru ce, vă mă rog? Păi văd că ți-a venit icre proaspete... Cum dai kilo. Da, dar de ce întrebi? Vreau să cumpăr. Să cumpăr? De, de, de, de ce vrei jupâne? Râd că nu faci pentru dumneata, asta, nu sunt ticre de A, Dar ce spase pasă dumneitale? Dacă vreau eu să cumpăr, cumpăr. Câte paralel? E, vezi că marfă de asta nu pot da cu paralel. Vrei să iei mai mult? Trei chile. Cât? <laughs> Ei, vezi, aici mi-ai plăcut Auzi, fason de trei kg de igreboi <laughs> Mai bine cumpără spalton, tinere Băi, <laughs> te la domnul, că e frig. Mersi, domnule, nu mai trebuie dar să știi că nu-ți mai calc împrăvăliește Bă, cum ești liberal, mă mir că ai băut, ai și drojdea Niciun jurământ nu știi să ține Plata? Lasă, lasă plata, pune la pușculință pentru bauton Adio! Adio! Adio! Și ce, ce o să fie dacă nu am avea icre negre la masă? Nu se poate, Iancule! cea fără de rușine asta! Cu genică, fără icre negre, glumește! Ei, de ce nu și-a anunțat sosirea măcar de ieri? Primetam la București, la Sorcenu. Pe păi, ce bați din palme ca să faci o masă? Eu, fără icre negre, nu dau masă! Ei, când avem un colcan de frumos, când avem... Ei, mai... nu mi le mai înșira degeaba, Iancule! Dacă nu avem icre negre, nu avem nimic! He, auzi! Ai venit de, de gestu! Așa ți-a spus? De dumneală de toți boierea, de dumneală de pe la te Și, Dumitare, cum zici că ți-a spus? Că dacă nu-i spui pentru cine cumpăr, n-ar cremoi. De Dedeșteți ce sunteți, vă simți de unde sunteți. Uite, i că-ți vine și pierpire ăla Ai și tu niște oameni Salut Nici Dumitale nu ți-a dat Mi-a oferit de coșar. Pe crești și eu, ce dumneata ai fason de morun Așa mi-a spus și eu, că n-am fason de icre negre Nici așa nu merge Dumitre! Ce faci, dragă? Dumitre! Dagoniță! Să-mi la caleașcă și îmbracă citul livreaua Cum? Nu cum vrei să? Ei, ba bine că nu Dar eu am jurat, dragă Poți să jur pe capul sau pe sănătatea ta, nu pe altora Și fără negre nu nic Bine, bine, dar ce cum ai zine nu mai aveți-o? Bine, este. În să să vorbești, băiete, suntă când este mai mult. Așa, bravo, jucăm Nu e calea ca lui Iancu cu trampilul. Da, Bună ziua! Da, vă rog, să vină un băiat afară. Mișcă, băiete, ce stai? Nu-ți, pe cior de casă. Mai galonat ca un general. Jupine, întreabă cu coana de Icremoi. moi. Cu coana, cu coana Eh, Spune că nu prea sunt proaspete. Nu faci pentru dumnealor, dar dacă poftește te stai să-i servesc o linguriță pe frunza asta de viță, așa, Dai să guste, hai, treabă! manu -s? Ești tare, zi nu prea dar dăi să guste! Jupâne, cucoana zice că-s bune! Mă, miri, tocmai la mine să fie icre bune! Ei, ce fac, așteaptă! Ei, lasă că ies eu afară! Să rămână, să rămână complicațiune, să rămână, Hanice. Dar bune ziua, domnule, dragă. Nu era nevoie să te deranjezi, dumneata Trimite, te rog, la carită 3 kg de icremoi. Vă, cu plăcere, Hanice, cu plăcere. Dar de ce nu poftiți jos? Mai avem și alte delicatețe. Nu avem nevoie de Vă rog să rămână, dar să vedeți. Noi nimeni nu-i prăvalie, nu mai nu vă cunoaște. Poftiți să vedeți și alte mezeli. Avem și stridii, brânzeturi proaspete. Ne-a venit toala îngustă vie și alte bunătăți. Poftiți, vă Na, da, bine, să. Dumitre, vină după mine. Poftiți, paftiți. E <grijine> mai să că nu e nimeni. <grijine> Mi de ai noștri, voi să nu vă cunoaște. Băiete, i-avez ce-a poftit rădorni. Atunci să punem 3-4 kg de icre? 3-3. Iar nu m-am miros și spus-mi că am embera și o ai? Tocmai făcut 3-4 bucăți. Da, ta vrei să mă ruinezi? 3-3. Un kg somon? Da, bine. Un alangustăvie, 80 stridii, Kaiser păstrăm, bato, un ananas. Un flacon cu a triple sec? Bine, bine, bine, fi, <laughs> dar nu mai mă ispiti domnule dragan. <laughs> Avea dreptate hoțul de drăgan pofticioasă al naibii. Pofticioasă? <laughs> nu e prea mare ispitagoriță. Tot să fie un conde de 200, 200 și ceva, nici 280. Da, apropo. Se poate, fără șampanie, am ceva bun de tot. Pomerii extra garantat. Oh, mai a stânpărătizat, domnule, dragan, Hai, Dumitru, ce caș gura, după chitele la caleșca. Da. Uh, pomerii extra, zice, cum îl dai? Mai ieftin decât oricum, unde cum da. Dacă dvs. găsiți cu preț ca la mine undeva, primes să nu-mi dați nicio pară. Atunci să iau câte sticle. Măi, da. două la caleșca, șase sticle șampanie extra. Ia de pe raftul de sus și trap. Da, nici n-am pe aia aia. la mine, domnule. Ai, de pe pe se pe poate, trec tot în cont, coneță. Și când mai poftiți pe la noi, vă rog, nu ne uitați. Avem totdeauna lucru proaspăt, delicatețe, ca la noi. Imposibil să găsiți în altă parte. Bine. Să rămână, să rămână, să rămână. Bine ai dus o jupâne. Bravo, diplomație de conservator, domnule. E. E, uite, vedeți? Vreți să știți una apropo de noi conservatorii? Politica e politică. Ăsta mi-e principiu și e sfânt. Dar dacă îmi plac liberalii, e că sunt oameni și libii. Când e vorba de delicatețe, nu se mai încape politică. Băiete, un rând de la domnii fac eu cință. <laughs> <Bă rog. laughs>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 al cetățean Dem Savu Un funcționar Horia Căciulescu În alte roluri Alexandru Lulescu Ștefan Farca Mihai Stoenescu, Gheorghe Oprina Toni Buiacici Octavian Fulger Sandu Sticlaru Virginia Stoicescu Sorin Palaban Regia muzicală Romeo Chelaru Regia tehnică Ion Mihăilescu Regia artistică Ion Vova